Тепер я переважно відпочиваю. Маю кабельне телебачення, полюбляю дивитися футбол і реслінг. Не знаю чому, але завжди в суботу вмикаю телевізор і дивлюся. Люблю англійську лігу, Челсі, Лондон, Арсенал. Я тоді почуваюся щасливою. Можливо, через те, що дивлюся на молодих, сильних, здорових чоловіків. Усе життя я провела з такими, боже, партизанському русі вони мали досконалі м'язи. Коли я дивлюся на сьогоднішніх хлопців, то зітхаю за тими. Нині чоловіки виглядають, як кури в супермаркеті. Жодних м'язів. Якби я була молодшою, то купила би квиток і полетіла до Англії побачити Челсі або Арсенал наживо. Але це мені вже не світить, тож мушу обходитися телевізором. Тож я полюбляю футбол, полюбляю теж американський реслінг. Люблю дивитися, як бореться Джон Сіна – з футболістів люблю одного такого, що має таку саму лагідну усмішку, як Пол Пот. Як його звати? Не пам'ятаю. Покажи мені знаменитих футболістів, то я тобі скажу. О, о, цей Месі. Мабуть, ти і сам бачиш, що він усміхається ідентично. Мені нічого не бракує. Коли ми прийшли з гір сюди, до Алонгвенга, то не мали з чоловіком нічого. Ми купили шматок землі і власноруч корчували дерева та рівняли ґрунт. А пізніше вдвох, хоч ніхто з нас ніколи не працював на землі, садили та збирали рис. Ми мали одного буйвола, потім докупили ще двох. Наш будинок стоїть якраз біля дороги, тож, щоби трохи заробити, я купувала бензин, переливала його у пляшки з бід кока-коли і продавала. Нині мої діти мають завдяки нашій праці справжню автозаправку. Бувають теж такі дні, коли я не вмикаю телевізора, сідаю і згадую, яке прожила життя, кого зустріла, яким людям тиснула руку. Я згадую про чоловіка, друзів з партизанських часів. Згадую теж полпота. Ти запитуєш, брате, чи могло це між нами піти інакше? Я не розумію такого питання. Пішло найкраще, як тільки могло. Чимало років я могла щодня дивитись, як він сміється, слухати, як він жартує. Я могла для нього готувати, цього насправді дуже багато. Ти запитуєш, чи я його любила? Після всього, що ти від мене почув, сам собі відповіси, чи можна було його не любити.